Estás aí muito boa tarde, olha eu queria fazer um uma reclamação, eu comprei um Citroën C4, na, na Citroën da Guarda, só que estou com um problema no carro, eu vi o anúncio na televisão e o carro dançava, e eu neste momento, depois de um mês, ter um mês, o carro não dança. Se calhar é tipo música... Desculpe lá, está Então... tá estou a achar E quando estou fazer uma reclamação é o, ca... o meu carro não dança. Eu tenho aqui o vento daquela aula, passo! passa lá o seu colega, se faz favor, eu, eu não estou a brincar. É só mentira... Está sim, muito e? boa tarde. Olha, eu comprei um carro há cerca de um mês, um Citroën C4. Sim. E o que é que acontece? Eu tenho um carro há um mês e o carro não dança como no reclame da televisão. Ai não. Não. Oh, é, é porque você não o sabe pôr a dançar, é? Não sei sabe pôr a dançar. Eu, com certeza que não. Eu cheguei aí e vi o, o catálogo e estava o carro todo desmontado e, e em pé. E no anúncio é. também. E, e, e na realidade não é. Fui enganado. É? Mas isso, tem que o trazer cá, que a gente põe-o a dançar. Ah, põe dançar aí. Exatamente. Um... Há, qualquer, há qualquer coisa que está a faltar. Ah, eu vi logo, eu vi logo. O, ou é música, ou, ou é, então é o para que não sabe dançar bem. Há qualquer coisa que, que não está bem. Ah, está bom. Até depois eu levei o carro, tá bom? Sim, senhora. Ah, obrigado, tá. Nada, já estava.